Parm d'una cosa que moltes persones han estat pràcticament al costat i no ho han vist. He parlat amb diverseries persones que han estat a una ara parlarem i què dius, què dius? Bé, hi ha unes coses úniques.' A vaig a l'Índia. So. Tots cap a l'Índia. A l Índia no vaig a parlar de les coses que ja coneixem. Vull parlar del que és, per entendre's, se'n diuen els pous d'escala. Pous d'escala. Amb, amb el seu idioma els pronuncien una mica diferent, però es diu, no, no el puc pronunciar exacte, però és, és Temple Wells. Per què? Perquè um, el nom que li han donat ja fa anys li han donat un nom anglès llavors tenim step la paraula step és un grau, dos graons, tres graons, quatre graus els graons que vulguem igual well és un pou per tant, amb la seva pronunciació però és step wells ells en diuen així que passen com un 100 diferent però step wells bé, a veure és una curiosíssim. és una majestuós. És una enorme, però enorme, enorme, enorme. A més, decorat d'una manera meravellosa, però però està molt abandonat. Tan abandonat que no parlo, diguéssim, de les capitals, sinó que parlo, doncs, en general, de tota la Índia. Eh? Doncs, per exemple, veiem un lloc que hi ha molts arbres, posem el cas, i bueno, doncs no ens hi acostem, i darrere els arbres hi ha un d'aquests pous amb escales però és que ens pensem que és una cosa petita és una cosa enorme és com un temple però un temple que en vez d'estar diguéssim a flor del, del terra està cap, al, cap a baix pot arribar a tenir per entendre'ns nou pisos de profunditat hi han arcades hi han figures hi han columnes hi ha eh, escultures ja de tot. A veure, l'objectiu d'aquests pous, estem parlant, ens n'anem a fa 1.500 anys, 1.500 anys. En aquell moment, a veure, ara, si volen aigua, tenen uns artefactes, diríem, que fem, traiem l'aigua dels pous o el que sigui, però fa 1.500 anys això no era així. L'objectiu d'aquests pous que van fer era donar aigua per beure, aigua per rentar, aigua per regar durant tot l'any. Això és era la idea. Però tenen en compte que fa 1500 anys que es va fer tot això. Sí, és que estem parant de 1500 anys, eh van treballar-hi quantitat de persones per fer aquesta meravella és que no s'ho poden imaginar és enorme, és enorme hi ha molt poques persones clanvis, molt poques persones vale. aleshores, què passa? a veure l'aigua està enterrada aproximadament per entendres l'aigua que surt l'aigua que, que surt per si sola està aproximadament a nou pisos sota la terra doncs què van fer? Van foradar la terra, però no es pensi en una boca petita, una boca enorme, enorme, enorme, que abarca molts i molts metres, molts metres, i van anar construint per pisos, amb escales, perquè l'aigua, a mesura que hi hagués aigua, pugés cap amunt, i quan no hi hagués aigua, doncs la gent baixaria, pels les escales, pels graons preciós, ben fet, eh? pels graons a buscar l'aigua fins a baix de tot vale. aleshores això vam fer però moltíssims a les èpoques seques l'aigua estem parlant de l'època de fa més de 1500 anys eh? l'aigua només arribava als primers graons calculem set pisos de fundària un lloc enorme, enorme, enorme, com una plaça de toros, quasi, per entendre'ns, a baix de tot, doncs, a les èpoques seques, l'aigua arribava només als primers llocs de baix, la que sortia de la Terra. Però, allà també hi ha, que ja, bueno, estem en un altre lloc nosaltres, eh? però sabem que a la Terra cada lloc té les seves pluges especials, la sequera, no sequera, doncs bueno, pues tenen els monsons que estem molt forts a la Índia. Llavors, quan això passava, que hi ha tanta aigua, tanta aigua, que podien arribar a dalt de tot, a dalt de tot, o sigui, al nivell, l'aigua. L'aigua es quedava allà, la gent meravelladament i contents, o sigui que a l'època que recollien l'aigua, els hi pujava fins dalt de tot, perquè ja és horrorós quan hi ha ja els monsons, és dramàtic, molt i molt i molt. Vale. Aleshores, mentre l'aigua no queia d'aquesta manera dels monsons, la gent, perdó, no són la gent, és les, les noies i les dones, que sempre són les que van a buscar l'aigua i encara avui dia amb altres països ja no parlo de l'Índia, parlo d'altres països que van a buscar les nenes i les dones amb unes gerres enormes en el cap a buscar aigua doncs, quan per exemple no hi havia aigua tenien que baixar tots els graons absolutament tots els graons tots, fins a arribar a baix la poca aigua que sortia de la terra ¿vale? i quan plovia d'aquesta manera pobretes doncs, sabien que no tenien que fer, és horrorós baixar aproximadament 100 glaons, 100 glaons i trobar-se a sobre amb l'aigua la, que portes cap amunt, és horrorós per tant, i era cada dia que baixaven a buscar aigua, cada dia aleshores, més avall més equilibri necessitaven amb els gerros sobre els seus caps, pobretes bé, aleshores aquests pous escalonats van ser les estructures en aquell moment, durant anys, el, però anys, eh, perquè, perdonin, és que les facilitats que tenim ara per trobar aigua o lo que sigui, això no existia. Els pausos que t'escarolans, doncs, van ser les estructures més importants en les seves comunitats. Hi havia comunitats de tots tipus, bé. I aleshores, la prova està que per això n'hi havien molts en un lloc on hi havia una comunitat, a un lloc on hi havia una altra comunitat, o sigui, un poble, lo que sí, doncs, feien aquests pous, però de més, fels-se que no tenien instruments com en tenim ara, decorats al màxim, columnes, estàtues, bueno, arcades, és algo impressionant. Bé. Alguns d'ells estan molt malament, perquè el moment que es va descobrir, que d'això tampoc fa tant temps unes bombes per treure aigua del sotaterra, un... en fi, aparells, doncs es va abandonar totalment. Si s'abandona una cosa d'aquest tipus i està en un lloc on hi ha vegetació, queden pràcticament tapats. A menys que vagis directament allà per veure'l, no hi veus, passes pel costat i no te enteres. Perquè com és terra, per exemple, apunyem el cas, els arbres pugen, es queden enganxats en el mateix lloc on comencen els graons, i allà ara no hi va ningú, doncs encara hi ha més vegetació, va. Llavors, molts d'ells, molts d'ells, molts d'ells, estan totalment abandonats, abandonats que és una llàstima, perquè n'hi han alguns que són, estan més ben conservats, potser també ha sigut gràcies a que després, quan no els han volgut fer servir, hi ha hagut la, va, les herbes que han entrat, el, el que sí i això l'ha conservat. Doncs, però, alguns estan malmesos, no? I n'hi ha alguns que ja són patrimoni de la humanitat. O sigui, que ja estan a la llista dels patrimonis de la humanitat. I altres pues, estan en mal estat. I altres, ara, ara, ara, ara Ara comencen, comencen, és curiós, a que el govern se'n dóna compte que això no hi és a tot arreu. Com que no hi és a tot arreu, val la pena, val la pena, que verdaderament intentin arreglar-ho intentin arreglar-ho arreglar i que pugui ser per turisme per explicar lo que feien com minaven què portaven les noies en fi, moltes coses i alguns ja els estan començant començant a netejar per poder-los ensenyar a turistes o persones que volguin veure-ho aleshores amb una paraula, és algo impressionant. A més a més, aquests llocs, aquests Steps Wells perquè és pronunciat stepwell, però s'escreveu wells. Eren també llocs de reunió per a les comunitats locals. Per exemple, es tenia que recollir, tenien que recollir o reunir tots junts els que dominaven la situació de que fos d'aquella comunitat, d'aquell poble. Pues on més que un lloc on hi havia aigua, es reunien allà. Aleshores, és curiós. Quan les dones també volien parlar o volien fer alguna cosa, també es trobaven allà. Per què? O anaven a buscar l'aigua per després rentar la roba. O anaven a buscar aigua per veure. O anaven a buscar aigua, en fi, per regar. I es trobaven. Es trobaven això. Jo sabem que quan hem vist safaretxos es troben per rentar. No? Pues és el mateix. Vale. I després, era una cosa curiosa. Eh, que ara, quan anem a un país o un, eh, dic un país ara, és igual perquè tot són quilòmetres ara, però anem a un lloc que no coneixem i a lo millor portem poca betzina pensem, mirem a veure si hi ha algun lloc per robustar no? aleshores a les rutes comercials, no parlo de cotxes i dit jo ara l'exemple d'avui dia les rutes de fa 1.500 anys, la gent també es movia d'un cantó a l'altre sempre hi ha hagut un tipus de comerç d'una manera o d'una altra doncs què feien? El primer de tot és que ells tenien ja com com un mapa fets per ells mateixos on hi havien unes creus petitetes que volia dir que allà podien trobar un lloc per descansar perquè no té teulada però un lloc on hi havia aigua per beure al mateix temps si te sents amb un grau d'aquests que eren enormes perquè són amples, podies menjar podies trobar fins i tot altres persones que poguessin estar dins d'aquesta ruta per tant ho tenien com ara quan busquem les dineries, doncs pues eren coses d'aquestes, és el mateix I llavors, amb una paraula buscaven un refugi els viatgers podien buscar refugi allà, per què? Pues perquè estaven refugiats refugiats perquè no estaves al mig del carrer estaves en un post que era un pou, sí però com que era tan gran et senties, diguéssim un lloc obert i bé, bé llavors, a més a més també s'hi feia una altra cosa quan tenien que a veure, per entendre'ns consells consells de diferents pobles de diferents ciutats, el que sí buscaven també un pou d'aquests o sí sigui, un tal com es diuen, diguéssim no? estigüeu well s'ajuntaven allà i eren puestos mentrestant, si es tenia que anar a buscar aigua doncs, com que hi tants graons, passen per un altre perquè són amples, no són graons només que baixen aquí tot el tot el, el contorn tant si és quadrat com si és rodó com si és rectangular, que és enorme però enorme tot això són graons que van baixant aleshores l'aigua puja i cobreix els graons es baixa, doncs pues, bueno, pues les persones poden baixar per un cantó per l'altre, no hi ha problema Què feien? Si es tenien que fer una reunió com d'anjuntament o com de... Igual, de Parlament, del que vulguin s'ajuntaven allà i mentrestant, les dones que volien aigua podien passar per l'altre cantó no, sense molestar, ningú no molestava ningú uns podien estar descansant els altres podien estar parlant els altres podien treballar i baixar és una cosa ah, i a més A més, és, hi ha una cosa molt curiosa. Aquestes estructures, estem parlant d'èpoques que... A veure, els països, hi ha països que eren molt pobres i hi havia molta gent rica, molta gent pobra, com passa tot arreu, molta gent rica, molta gent pobra. Moltes persones que, per exemple, eren milionàries a veure, no puc parlar la moneda ni rem 1.500 anys enrere eh? resulta que quan hi havia una desgràcia una desgràcia doncs, què feien? regalaven diners per pagar als treballadors per fer aquests pous i era una manera de o sí sigui, era ajudar al poble, claro, perquè l'aigua, l'aigua es necessitava, no hi havia naixetes, ni havia res d'avui dia, ni res,? ¿vale? Pues ajudar i d'aquesta manera, l'ànima de la persona quedava com si diguéssim ja si' havia tingut algun problema, pues, ells ja imaginaven que si una persona amb una paraula es moria, i la família tenia molts dinors, molts diners, molts diners amb molta manera de poder ajudar, ajudaven amb els pous aquests, perquè els pous era algo que era molt important en aquella època. Ells se sentien feliços i també pensaven doncs, que era una manera d'ajudar l'ànima de la persona que havia mort doncs, que n'és en el millor lloc. Ja no parlo de religions i parlo de res. O sí, sigui, són coses més que curioses. Però si algun dia hi van doncs poden comentar-ho en l'hotel o en fi, si van en grups diferents, el que sí, comentar-ho, que els hi veure en algun que si en tenen en el lloc, no sé on poden anar, però el lloc que vulguin si n'hi ha algun a prop d'allà, per no tenir que anar molt lluny perquè estan repartits per tot arreu la Índia, tot arreu i ni en parlen els viatges ni en parlen les guies ni parlen ningú perquè pues ni, ni s'hi va, ni s'hi va però si s'hi va és algo impressionant. Dic impressionant perquè i em vaig quedar igual que veus els, per exemple, els a veure, temples a l'Índia que t'impressionen, t'impressionen. Doncs, aquests paus impressionen igual, només que estan al revés, clau no? el temple va cap amunt i aquest és com un temple, perquè si han columnes i ha de tot i va cap a baix. A més, allà hi han treballat persones que són artistes i no tenien pràcticament res per treballar ara tenim de tot no tenien de res o sigui, és algo impressionant per tant, si algun dia mmm, hi van doncs mirin perquè és a més mmm, la imaginació d'aquella gent sembla que estiguis a dins d'un monestir sembla, és una impressionant o sigui, els famosos pous subterranis però estan oberts, eh no tenen tapes de res, eh, o sigui Uh, sí, perquè quan plogués, tota l'aigua i ben ampla perquè s'acumulés i més baixant per tots els grons fins arribar on, on poguessin. Però ja dic, tenen normalment nou pisos de profunditat. Fins i tot la claror, quan arribes a baix de tot, també perd perquè és tan alt i tan profund que perd. Però bé, m'ha encantat explicar això perquè és algo únic, crec, que val la pena, doncs, de, de poder-ho saber per si un dia hi van cap allà. Res més per avui. Des d'aquí, com sempre, aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran per tots vostès i el petó que no pot faltar mai, eh? Adéu! Adéu! Fins al dia vinent. Adéu, adéu, adéu! Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell La cultura a l'abast de la mà